Bimila urriaren hurriaren amairuan izan zen batera guneo ziko operazioa. Espainiako zitegin nazionalak bimila maikako irailean zigore paia mantzuen. Bimila maikako epaia berretze zuen gorenak, gartzela urteak pixka bat geitsita. Arnaldo Tegi, Rafadiez, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto eta Arkaitz Rodríguez hauziko bos presoek babes elegitea jarri zuten konstituzionalean, baina auzitegi horrek gorenaren zigor erabakia berretzi zuen 2000 malauan. Zabaleta, Jacinto eta Rodríguez pasaden astean geratu ziren libre, zigor osoa bedeta. Otegi 2000 maseiko apirilean aterako da, Rafa Rafadiez handiz amazazpi jabetetara aurretik baldintzapean aske egon Arnaldo askatu politik askatu ekimenak deituta, manifestazioa deitu dute donostian. Itzorduan lanun bat hauntan, arratzaldeko boster dietan, bulebarritik abiatuko da. Mobilizazio honen bitartez, Arnaldo Tegeta eta Rafa Diezen askatasuna eskatzeaz gain, pasaden astean hauzi berdinegatik espetxeratuak eta azke gelditu diren Sonia Jacinto Arkatzioz Rodríguez eta Miren Zabaletari elkartasuna adirazi nahi diete. Angel Ugarteburu Arnaldo Askatu Politika Askatu dinamikako kidea. Horregi, txipa, kontekstu horretan aurten bad berri-sidea hoeke askatu direla, benetan urteaurrena betetzen dela eta ba datorren eh, larun batean da konkubatoria hori deialdiodi. Iñaki Altuna nahizeko zuzendariari Arnaldo Otegi kartzela mantentzea Espainiako gobernuari suposatzen dionaren inguruan galdegin diogu. E, Estatuto espaiolentzat Arnaldotegi etzailla etxai da, du eta hala izan da urtetan eta mendekua pagatu arazi nahi dio, ba, bueno, e, e, egindako guztia edo, edo bere jarrera, bere jokabide politiko historikoa, Bigarrena da, estatu espainolak ze ze ikus molde ze jokamolde duen euskalgataskari heltzeko heltzeko garaian, ez, eta azkene oso begibistakoa da, indarrekin nahi duela garaipen polizialean, eskema garaitu garaitz, e, garaituaren, garaile eta garaituaren eskema horretan, eta zentzu horretan e, horrela e, aina argiki zigortzea e, Arnaldo Tegi ere eskema horretan barrenko kokatzen duela, eta hori erakutsi nahi duela, ez. Ta, eta nekustatik ugarren elementua da, arraldotegi Tegi kartzelan e, edukitzean baduela ere, arrazoi operatibo bat, azken batean da, Ba, bueno, eskerra bertzalean eta egon daitezken aukera politikoetan, barraldo dut egin zezaken lana, ba, ba, kamustea edo murriztea ez. Larun bateko manifestazioan parte hartuko duten eragile eta alderdi politikoen artean, Galiziako BNK, Kataloniako KUP, Eskerra Berdeak, ELA eta LAB sindikatuak, Arabako Podemos alderdiko ordezkariak besteak beste. Jesus egik guren PSE alderdiko presidenteare mobilizazioan parte hartuko duela iragarri du.